Магістраль, немов убинчується у небо. Тепер знову їдемо дорогами війни. Черніхову. Тут ми зустрілися з господаркою явочної квартири 70 річної Стахою Очкось. Сфотографувалися із нею біля студні криниці, де була підпільна пожарна квартира. В студні зберігалася зброя, там не раз переховувались польські і радянські партизани. По сусідству Станіславочкось, племінник, Стахи, будує новий дім. Господарі попросили мене укласти цеглину у лицеву стіну. Цеглину підібрали білу, щоб виділялась. Тепер у тебе, капітан Михайлов, каже пані очкось, да вічне право на одну із кімнат у цьому будинку. Дороги війни. Козлука, Явожа, Чебуня. В кожному селі, в кожному містечку, на площах міст вони відзначені обелісками, живими квітами біля могил радянських і польських воїнів. У братських могилах поляки росіяни, українці, казахи, грузини. Певно не знайти такого народу в нашій країні, сини і дочки якого б не боролись за свободу Польщі. За те, щоб назавжди утвердилась на древній славянській землі народна влада. Тисячі радянських солдатів залишились у братській землі. З барабанним боєм марширують мимо дорогих кожному поляку і могил загони харцерів. Сюди у свято і в будні йдуть молоді робітники, ветерани війни. Але найчастіше до могил приходять матері з гілкою бузку і свічкою. Ми нараз зустрічали їх біля братських могил простих сільських жінок із скорботними обличчями. Крутіша є дорога, козловка, чшебуня, явожи. То тут, то там будиночки гуралів, які нагадують пастушачі шапки. То лавинами снігу, то сірим валом скочуються нам на зустріч отари -оведь. Де й поділися курні хати, яких було так багато в 1944 році. Гірські села оновились, помолоділи. Добротні рублені будинки, майстерно прикрашені різьбою, привітно дивляться на нас широкими світлими вікнами. Такою я побачив і заватку, спалену, розстріляну карателями і воскреслу споколу. Маленьке гірське сільце удостоєне вищої нагороди республіки ордена Грюнвельда, Знаєте, перуся Польща. Будинок на узліссі за два кілометри від села Санка. Тут бездоріжжя. Залихаємо машину і добираємось пішки. У той злощасний день 16 вересня 1944 року гітлерівці теж не могли під'їхати машиною до Грублів. Вони підійшли до нас із трьох боків, від сіл Санка, Рибна, Морги. Стефу і Рузів ми не застали вдома. Вони були в полі. Молодша донька Рузі помчала за мамою і тіткою. А ті, задихавшись, сміючись і плачучи, прибігли додому. І знову обійми поцілунки. Сестри запропонували відзначити зустріч у лісі. На знайомій галявині, де я зустрічався колись із Юзефом Скомським, розвели багаття, спекли картоплю, земняки. Так, як це робив наш татусь у Рубль. Золотиста шкірочка хрустіла. Живуть тепер доньки врубля в достатку. Польський уряд нагородив Стефу і Рузю за допомогу радянським розвідникам золотими хрестами партизанської слави, призначив їм персональну пенсію. Місцеві власті допомогли врублям провести електрику і радіо до будинку. Зовні будинок, який дав притулок Ользі із рацією, а потім і групі голос, майже не змінився, ось тільки дещо потемніли дерев'яні стіни, зведені руками титуся. У Рузі велика сім'я, четверо дітей. Стефа після війни довго хворіла. З глибоким хвилюванням обійшов я кімнати, у яких, бувало, допізно засиджувався із господарем дому. Заглянув у повітку. Тоді вона була під одним дахом з будинком, а тепер передсунута до лісу. У цій коморі врубль рубль влаштував мені схол схрон. Тут і тепер, до верху сіно. Я лежав за тонкою перегородкою, що у кожне слово, крики стехи, стогім татуся, його впертий хрипкий голос, «Ніцнявим, ніцнявим!» Що сталося потім, читачає в загальних рисах відомо, і все ж розповідь стефи дещо доповнила, уточнила. Я була на подвір'ї, коли німці хмарою посунули з лісу. Бачу до нас, хотіла крикнути, попередити, не встигла. На мене накинулись, схопили. Офіцер примусив йти попереду. Сам нахиль під автоматом за мною. Певно остерігався раптом у хаті партизани. Рузі не було, її зранку погнали на окопи. Шваби багатьох тоді гнали на окопи. Мене, Ольгу Совєцьку та Туся допитували на подвір'ї.